þann að er jú jú vorum alveg huge í Japan en líka í Bandaríkjunum sko. Við erum byrjaðu bara. Vönnum bara byrjað. Mennu byrjað. Hérna við erum að tala um náttlæna aðal brautana í Kvarasi. Við vorum að tala meðan um tíma hérna var sé flótur að gleymast að hérna ja, einmið. eins og segir hvenn þarna voru náttlæg engir samfélagsneilar og... nei. nei. það var náttlæ bara ekkert í, í Japan og... bara spila viðtöl. Og allt það sko þú veist, og þetta var þá. Þá var það bara, þú veist, stanslöfs út aðsviðtöl og sjónvársviðtöl og blaðaviðtöl og, og, og hérna og svo náttúrulega bara spila eins og brjálæðingar. Við spiluðum og spiluðum og spiluðum út um allan heim bara stanslöfs, sko. Mm -hmm. Mörg ár og, þú veist, megnin af árunum voru við bara að túra, sko. Og þannig er náttúrulega að þú veist, berst líka út hérna, hróður sveitarannar emitt, emitt. Þannig Hvernig var á þessum tíma með bara, var, sko, ég er eina að hugsa brotur frá pólitíkinu, með bara Já. að fá atvinnuleifi og svona, það var eitthvað tími það sem var erfitt fyrir íslenska listamenn, bara Já, við erum þá vonum það, það hefnirrinn að við vorum með risa stóran samning við Sóni Kolumbiar ekkert í Bandarjónum eða yeah. ja, bara worldwide samning Já. og við fengum bara atvinni vísa sko, í kegna það Já við gáttum alltaf verið bara í bandarginu eins og við vildum sko mm -hmm. og vorum mest megnir það við heima í New York mjög lengi mm -hmm. á mann hattan bara vorum við tvær íbúður þar sem okay. var svona okkar bækistöð sko okay. og svo líka LA og svona við vorum mikið á flakki sko en við vorum bara voru mikið í Ameriku á þessum okay. Það... tíma ok taka þetta hvort þessi tíma vil aðeins áttir en förum, förum aðeins hérna, fyrr í tíman ah. hérna, hvaðan kemur Þú veist, það að vera íslenskur á þessum árum og einhvern veginn fara að starta þessari tegund af tónlistabandi, þú veist að... Já. Þið, komuðu allir bara úr óleikum áttum með áhuga tónlist og... Já, í raunni, sko. Komum allir á vesturbannu, nefum Ómar, hann er úr Breiðalding. Já, hessi er einhvern veginn að Nesinu. Svona að mörkunum, sko, en ég og Sölvi ólust upp bara eiginlega hlifi hlið, sko. Mhm. Mm og gengum í hagaskóla og meilaskóla og allt þetta í vestibarnu bara en sko ég hafði lengi verið að hlusta á hiphop, ég held að og rap og, og þú veist, allt þetta ég byrjaði örygglega svona nýju, tíu ára þú veist, það er þá sko áttatjú og sex sko, ég fættu í 76 þannig að 86 er ég þarna tíu ára gammal þá byrjaði ég örygglega að hlusta á svona svolítið hiphop sko, og danstónlist Út danstónlist. Já, ég hljóði alltaf hljóði rosa mikið á það líka. Eða þú veist, danstónlist er rosalega vítt hugtak. En danstónlist getur verið útrúlega margt. Já. En þetta er svona, svona hatturin yfir útrúlega marga, marga flokka. En, þú veist, maður var að hljóði á, þú veist, NWA, Public Enemy og, og þú veist, Afrika Bambaata og eitthvað svona alls konar danskum. Og, og, hérna, en ég var byrja að gera tónlist, svona, ég held ég að byrja að gera tónlist, svona, svipa leiti og þetta sná 10 ára 11 ára þá var ég eiga að byrja að gera sná eins og 12 ára kannski byrja að gera hip sko. okay. En til að fá effektana á röddina og svona ég kunniði ekkert sko, þá var ég með sko og við Amiga 500 tölvu sampler seg kall samplaði sko, <laughs> ég 5 sekúndur held ég. Það var geðveikt sko. Núna geturu sampla bara whatever sko. Mm -hmm. og, og þetta var í raun þannig að að mamma og pappa áttu síma sem var með svona talað, eða viðst, sett, hvað eitthvað er þetta, svona hátalara. Þannig ég tók upp allt á kassuðutæki, setti sem kassuðutæki við, við síman, fór sérna hans í burtu og rappaði yfir lögin og tók upp á meðan til að fá sko síma-effektana á röddina sko. <laughs> það var trikið sko. Menna þá fyrir það að vera hugmyndaríkið, maður? Já, já, já, já. Þetta var, þetta var svona, já, ég veit ekki, ég hef alltaf verið í tónlist, ég stopnaði mér fyrstu hl 89 ára sem hjet því skemmtilega nafni Alcoholic Brothers. Okay. Veit ekki akkuru. Alcoholic bróðir. Ja. <laughs> Og fa var eitthvað svona svona blues jazz eða mm -hmm. Band sko, ég var að syngi því sko. Og ja, en hip hop bi hefur alltaf verið svona Varðu með tónlistar hérna áhuga bara alveg frá þig ur pínu lítill Já. Bara í raunni sko. Mhm. Mm Algjörlega. Og Já aldr sagt neinum þetta heldur frekar steitt sko. en ég man eftir því að þegar var lítill sko, og var að keyra með móma og pappa sko að er oft að þau voru að ég var aftur í sko, og ég var óskila fræiur tónalestur maður þau voru bara að með að tónalega eða eitthvað með sko. ok. En þá voru byrjað að, að sigret þetta bara ja ja ja ja og svo svo finnst sko þegar þri var í New York og þá var ég í Limmasi og sat aftur og fékki þetta aftur í, í ja okay nú virturð að <laughs> Hva Hvernig var af því að svoerstu nota líka í hjólabrattanum? Og hérna er það svona líka hluta þegar þú færð í hippa því að ég, svona, ég er ég er aðeins yngri en þú en ég man aftur í svona hippa þá á þessum tíma þá var einmitt svona þetta var svona svona repel, veit, veist, og, hérna, og var það þá ekki svona góð eitthvað ein að tengjast því fyrir eitthvað sem kanskje svona fann sig ekki að vera bara eitthvað ég ætla að fara vera, vera lögfræðingur eða já. eitthvað. Jó, algjörlega. Sko hjólabrattinn mart bara gert alveg, bara eiginlega gert mér að það sem ég er í dag, sko, sem ég er rótilega þaklega þú fyrir. Okay. Hjólabreyti hefur eiginlega bara gert allt fyrir mig. Ok. Og, og hérna, án hjólabreyti þá held ég að ég hafi ekki náðleitt, sko, án tjóks, það okay. þetta er alveg magna á og þegar miklu meira heldur hann bara að spýta hjólum, þótt að þetta sé bara að spýta hjólum í yeah, að Það er erita sem sagt sko þetta hjálpar fólki þrautseyu treysta á sjálfa sig ekki gefast upp þú þúst ef þú dettur þá þarftu standa upp á reiða aftur til að ná tilsettu trikki mm -hmm. og það kennir fólki líka bara þúst ekki gefast upp ef þú vilt að gera eitthvað í lífinu þá þarftu þú munt mistakast mhm mm þú munt detta og feila en ef þú stendur ekki upp þá nærðu aldrei Amen. þannig að þú þarft alltaf að standa upp og, reyna aftur og aftur og aftur og aftur og, aftur ná mm -hmm. og það er nákvæmlega sama og og bara á hjólaberti. Og líka þú þarft að hugsa skilurðu að gera eitthva brjálta trikkni eða eitthva reilnið tröppur þá þarftu að hugsa sko 20 hluti á sama sekúndu broti til að allt gangi upp. Mhm. Mm og þanna þetta hefur kennt mér bara ótrúlega mært sko og líka að hugsa út fyrir kassan vera vakandi fyrir umhverfinu. Mhm. Mm þú viss ég þekki alla tröppur í Reykjavík ég veit hver einasti kantur þú búinn til í Reykjavíkur. Mhm. Mm og þanna maður sná verður sná Ég held að maður verði að það er opnari bara fyrir umheiminum og svona útsjónarsamari og hugsaði að þessi útfyrir kassan sko. Mm -hmm. og, en já, ég byrja á hjólaberti mjög ungur sko. Ég byrja á hjólaberti held 86 þegar ég sá fyrstu Back to the Future-myndinu. Ok. <laughs> þegar Michael J. Fox var að teika bíl og var að skeita og skransaði og kom elding þá var ég bara það er fucking málið sko. Okay. <laughs> ég er bara ég ætla að gera þetta. Okay. Og bara ég elskaði að hafa ekki hætta núna í mamma pappa fyrirni ég frékk með fyrsta bretti sko. Hvað er það í þessu skateira þú veist, það er náttla er hérna og svo jafnvel fara men aðeins á brinnbretti og og og hérna mm. og snjórbretti og svona. Mm -hmm. En það er maður upplever eins og það er náttla misjamt eftir íþróttum en þetta ja, er svona íþróttar sem verður bara eitthvað einn svona alveg sér kúltur. Ja, ja. Og hérna right og og verður bara eitthvernar svona einhver heimur í kringum þetta. Getru sko af því mér mér að heyra það þyrði að útskýra sko, að sortu tengja hjólabrettið við bara lífið. Já. Sko þetta verður það alveg. Sko hjólabrettið til dæmis svo komst inn á áfan og kannski gleymdi að svara hjólabrett og tónlisteyfur alltaf verið ótrúlega vel tónlist hjólabrett og tíska. Eitt með tíska líka. Þú veist, þetta þrænt er bara hefur alltaf átt ótrúlega bara þetta réla sami heimurinn þannig. Eitt. Hérna, ég kynntist alveg, kynntist alveg mörg miki um af tónlist í gegnum hjólaparta myndir þúist allar alla sölu hljómsætunar og og besta og svalasta tónlistin ma ég heyrði það alltaf bara í hjólapartum myndum og svo náttla var ekkert hnet skilurðu þann sem það hvað tónlist var það það er alls konar ma ég heyrði Beastie Boys ég heyrði það var Primus eh brr, bara endalaus tækur rappi og þúist alls konar einndí einndí drasli mhm mm þúist Pixies Cure mhm mm þúist alls konar svona dót sko Og þannig að þetta kynntist maður öllu í gegnum hjólubartumyndi, þannig að maður beigði alltaf eftir að kreitilslistin komi upp til að sjá hvaða lög voru við hvaða part, mm -hmm. svo þurfti maður bara senda plötu fyrir takin út og panta plötu bara ekki me, með bara brefi, sko. Gerir það? Já, já, já. Mamma mínum var með vísakort, fólaldur mínu voru ekki með vísakort. Þannig <glar> að ég doblaði mömmu vinnumist til að setja út á korti sitt, sko, eða eitthvað, mm -hmm. minni mig. En kom ég af því man er alltaf með þessa tilfinningu ég veit nú svo sem ekkert hvernig þetta er núna en þar að ég var all ofan að því virðum svo na sömmu kynslóð. Mhm. Mm uh, sem voru eitthvað inn í hjólabrettanum voru svoltið kannski ekki endilega þeir sem voru bestir í skóla eða er svoltið svona, svona ah, ég veit ekki ég ah, er eitthvað í hina reyna ná utanum hvað ég er að segja er eitthvað inn svona þessir svona svona outcast, outcast sko. En svona við erum við aðeins svona móti kerfinu eitthvað inn og við erum já, Nei, var alveg þar sko. Ég mig gekk og skóli hefðbundinn skóli átti aldrei vel við mig sko. Mm -hmm. Og ég bara ég var bara hafði ekki áhuga á því. Ég hafði ekki áhuga á skólan. Og þvís gekk bara ekki vel í skóla. Mhm. Mm þvís ég útskrifast ek einhvernúr úr, úr gagfræðiskóla sko. okay. Og en síðan hérna ýtti mamma á mig að taka upp sko 10. bekkinn í einhverum tossa bekk einn eftir að ég sko, bara árið eftir. Hvað er fóru menn að í útskýrð ekki úr gagnfræðigól? Er það ekki skylda eða? Bara ekki mæta skólan skili. <laughs> ég var að byrja að króppa bara og á... ég var bara að hætta að mæta sko. Já. Þannig síðan sko fór bara á brettu að gera tónlist. Já. Og ég hugsai líka með mér þú ég lengiði ekkert að þú ég ætlaði að vera atanumári hjólabretti. Mhm. Mm og ég ætlaði að vera tónlistamaður. Og ég snægilega og, og mm -hmm. var sko, bara alveg vart. Og bjó bjóðu út í bandar en hvernig um, var að vera að því að, eins og bara nú erum við búin fá tíminni eins og bara til þeim spupa hérna, Gunnar Nelson og fleiri sem með bara voru bara heðbundi nám bara, hérna, ég bara með aðrar hugmyndir Einnig. og þessum tíma já. þá var, við erum húnan dörðundóttu umbúrelendari núna ef já. að krakkar vilja velja einhverja leið hvernig var á þessum tíma minna? þá var bara settur í torsabekk og var maður ekki svolítið þú út undan ég var ekki út Vinalega séð þannig. Nei. Ég var sko bara alltaf átt fullt af innum og öllum að skýta samanþótt í nefnilega mænti skóla, sko. Mm -hmm. Það var ekkit issue. Og þannig að það var ekki, hefur aldrei verið neitt mál, sko. En ég var settur í, í Tósa-Bek, sko. Sem hétt A-Bekur í Hagaskóla. Mm -hmm. Og þar voru bara bara svona þannig sé viðlingar skilur, nefnilega læra og eitthvað svona vesend, sko. og ef ég skrópaði of mikið þá voru ég alltaf að en elta kennar Nó því ney. Það var sem hann var að gera á daginn bara. Í mismunendum bekki og eitthvað. Nó no, því ney. Þetta var eitthvað eitthva kerfi <laughs> láttu inn elta. Ég kenna. var bara bara elta umsjónarkennarann bara það sem hann var að kenna. Og ég var bara að halta að tekna Þú séð ég teiknaði mjög mikið á þessum tíma. Mhm. Mm og hlusta tónlist bara. Þannig mérst fint. Ég var bara að teikna og hlusta tónlist og fín. Ef svo hætti ég að nenna þessa þá hætti ég bara að mæta. Já. Oh. Þá þaust óhugsar bara með mér hvar í NENG. Ég ætla bara að, að gera tónlist og ég ætla að að mm -hmm. Og og að mm -hmm. síðan ótrúlega kúl sem sett, samt sem Hagaskóli gerði fyrir mig að dönsku kennari var alveg manningkán heitir, alveg ótrúlega næs og hún leifði mér að búa til stúdió inni í einu stofunni okay. og ég fekk bara líkla lik, skólun og þannig ég gæti komið bara hvernig sem er runni og búið til tónlist í skólun okay. og því leifði mér að fara í myndment hvernig sem ég vildi en Vi útskrivast ekki sko. Nei, nefnir, nefnir. En maður hug... en mérst þetta uhtuna lengra að taka smá umræðu um menntakerfi út frá þessu sko. Ma, maður hugsar einhverninn að ef að væri ungur krakk í dag sem væri kanskje mjög hæfilekari ykur á bretti, mhm mm hæfilekari ykur teikna og hæfilekari ykur í tónlist. Einmitt. Mm -hmm. Þá myndum maður einhverninn vilja að það væri strax hugsað, heyrðu, það er talent þarna. Akkúrat. Við þurfum einhverninn að gera eitthvað til að reyna að fá viðkomandi til að læra Og gegn þían fáum við þá að einbeita sér sem man og algjörlega Og hérna... Þetta er svona svolítið það sem ég hef búin að vera að spá í til mérs með menntakerfið. Ég með er svona minn nýja ára og hann er mjög svipar í ég. Já. Þú veist, hann hefur, ekki, hann hefur ekki gaman að að læra. Mm -hmm. og, og hérna, hann finnst þetta ekki þetta rossal skendlip. Nei. Mm -hmm. Þú veist, í íslenska og allt þetta. En hann er mjög gaman til dæmis að tekna. Og hann er gaman að gera tónlist og alltaf að gera svona beats í iPartnum og eitthvað alls konar. Mm -hmm. Ég heiti tala við skólann, ég segði leyfi honum þá bara teikna. Leyfi honum þá bara gera smá tónlist. En í staðinn þá verður hann að gera hitt til að fá að gera þetta. Einmigt. Þú vissu. Og hvernig tekur skólinn í það? Ágættlega. Er ekki líkilegt að einmigt að að standi með batna af því að svo oft þetta er þetta svo oft þrett hann upp að, svona, að þá var svona tekin fundur með skólanum þar sem eitthvað neina eiga að vera foreldrin og skólastjórin og athur móti barninu. Já, ég skil þetta Ég bara þú vissu ef barnið mitt sín þú og og það megir sens þá bara styðja það í. Einmilt. Og og þú veist þótt að hækje alveg 100% inn í kassanum bara frábært. Mhm. Mm bara vertu þú sjálfur og, og færðin eign leið. Einmilt. Og ég meina hver veit nema það virki bara. Algjörlega. Veist, það, er Algjörlega. Alveg, alveg alveg mális, sko. það er fólk sem hefur hérna náð búa til risastórt fyrirtæki af því að það er gott til að hanna eða Algjörlega. gapa eða búa tónlist eða. Algjörlega. Ég meina þetta er orðið bara þannig í það er bara möguleikir nefnir endalvísir mm -hmm. og það er alltaf öðrufísi í dag en þá, þú veist, fyrir mörgum árum þá var þetta alltaf öðrufísi var bara lítið á mig bara sem tossa sko. mm -hmm. og ég lítið að frá slæmið heimili eða þú veist, sem ég gerði ekki mm -hmm. og, og eitthvað svona vesinn ámæni og sko, haldið að maður var bara á kafi eitthvað ruggli og maður var bara bretti og skangat í bekki Það og sem lopa hugu er enda þannig ég skil hann. <laughs> og og hérna <laughs> og, en þú vissir það var bara ekki þannig. Var bara óskup indall strákur allrust að rappa og bara vilja skeita og gera tónlist. En foreldrinum segir kemur ekki frá snæmi heimili. Hvað fannst du foreldrumum um, um, um þetta hjá þeir? Bara frábært. Okay. Já þau það alltaf. Þú stultu þig í þissu bara. A alltaf stult með öllu. Að, alltaf við öllu sko nema kannski hætt í skólunum. Já einu. Það vissu náttla Nei. Þannig að... sé. <laughs> ég foreldrar mínir hafa alltaf verið mjög kúl að því sko. Og alltaf stuðlt mi í öllu sem ég vil að gera. Tónlist, bretti, hvað sem er. Og þannig að ég er ótrúlega heppur með það sko. Mhm. Mm Þeir væru aldrei mig eða í út í eitthvað sem ég vill ekki gera sko. Nei. Nemma mamma var hörð á því ég yrði nú að hafa gagnsæla skóla sko. Sem ég bara alltaf lei. Já. Þú sést, að hafa það. <laughs> alltaf. Ja, Einu. En en hérna ég prófaði síðan að fara í yndskólana og hvað er svona listabraut og eitthvað svona dæmi sko. Nei, ég bara, ég var ekki aðar sko. Nei. Var ekki að mega. Aðminn. En hvenær byrjar sko þarna þarna að þú klára mentar nei hérna gagnfræðiskólan eða er þar? Hvenær byrjar síðan hvað er í, Sko, uh, hvað ég er, er gamlir? Að, við erum sko ég hef alltaf búið miki í í Bandaríkjunum. Við fluttum fyrst til Bandaríkjuna þegar ég bara 4 ára. Og onnun oft bara egl sko. Og síðan Er ég út í, í flýtt, fólitinu með er flýtti á út þegar ég er 16 ára til bandaríkina til fíninsæra zona og ég er flýtt þangað út þegar ég er 17 ári setna. Þau eru á áruði þegar ég er flýtt út. Okay. Og er þar í 2 ár og ég er að vinna bara einhver að bölva að skýta vinnum Þú veist, ég var að bera út flæjara með Mexikun, sti, ég veist, ég mættu 6 á mórnana og var að lesta, lesta teina og það var ég pikkað upp að okkur pikka upp kyrður ég eitthvað gett á maður og ég bara með bretti og headphones og að setja flæjar á hurður og fæk alltaf að borga bara hvernig degi sko. bara 17 ára sko. Hvar? Hvar í Phoenix, Arizona okay. það var enda bara fínt sko. ég seti veist, 20 flæjar á eina hurð bún snemma <laughs> <laughs> <Moldeitt>. <laughs> og hérna en já, ég er þar segjast í þessu ára, er bara að á miljón og ég er komin að samin ekki á okkur búð og keppna og keppa og svona og gengur bara vel og fáa á planinn bara ég ætla að vera að atvinnu mári hjólabraði. Og og meni, hvergi betri staður heldur en að vera bara þú sést í fíknings, alltaf sól og geta alltaf vera á bretti. Já. Og gerði það bara gerði ekkert annað nema beru þessa flægera í 2 tíma á dag og svo bara skeita. Mm -hmm. og, og hérna en já á hvað um sumari þegar ég er að verða 20. 96 þá á að væri að fara til Íslands sum vorið og vera yfir sumarð. Bara að hætta strákarna, félaga og hanga og eitthva. og Og gerir það sko, og mamma og pappa út í, ég flugi til Íslands og og hérna leig mér íbúð nær í bæ með félaga mínum Kári, tjí og við búum saman í Hafnarfirði og þetta er bara brjállegur tími og ég er að reka sem samt skatepark sem var upp á Faxa sem var á vegum Reykjavíkurborgar. Vera reka það sem samtanna. Já. Yeah. Og Og hérna, þá var fengins svona yfirmaður, eða ekki yfirmaður, svona umsjónamaður sem átti að hafa svona umsjón með parkinu. Uh -huh. Veist, ég var að sjáum hérna pallana og, og hvort þau smíða og eitthvað svona dæmi, sko. Svo þetta svona umsjónamaður. Og það var svolu blöndal. Uh -huh. Og með bara, ég ætlaði ekki að tala við þennan gæja, sko bara, bara hallar <hællar> þess að gæði sem ég séð að ævinni, sko. <hæll> og er bara að er ekki ekki að ganga í mitt krú, sko. Og, og hérna síðan alltaf byrjuði við bara eiginlega partíja svolítið saman, sko. Þú veist, ég bjó í Hafnastræti með Kára og þar voru bara, það var bara fjöldhagsmiðstu, sko. Með mm -hmm. bara, hérna, allir DJR Bæjarins að spila með fjórað SLA og um fylta mixurum og brjála kerfi og, og við vorum bara þar bara svolít A partja, sko. þetta sögumar ég og, og Sölvi og fleiri sko. mm -hmm. svo kemur til tals að við erum að að ég er byrjaðar að búa til mikið að textum og áfullt af textum sem ég var búin að semja út í bandaríkjónum mm -hmm. og hann segi mér að hann sé að gera takta gera beats, hiphop takta jælega, ok, og við þurfum bara að gera ykkur í þessu af því að okkur fannst þú þessum tíma Íslands stónlist sökka Ég, sem þú veist, ég tek á lið tilbaka þú <laughs> veist, <laughs> svona smá óþróski en, en hérna Já, ég skildi samt að því ég verður á sama tíma, er aðeins eftir, bara aðeins yngri Já. þú og ég er bara ég var bara, ég var bara, hvert einasta skipti sem pappi mín eða yngru voru að fara til útlanda þá var bara Já. verið að láta kaupa hiphop diska Já. og maður tengdi ekki við það Nei. sem er gangi hér Við vorum ekki að tengja við það, Nei. við vorum ekki að hlusta á þetta heldur Nei. Þannig við vorum meira að hlusta bara á breakbeats frá Bretlandi og hipopróbandarjónum mm -hmm. og, og elektro og alls konar drastl. Og þannig við bara hugsaum við okkur, ok, ef þú ert ekki er að tækta og ég er ekki rýmur, þá bara erum við fyrir stúdjón. Við bara fórum út í skúr til Sölva sem er á greinu mell mm -hmm. og hann sýnum við fyllt og tæktum og meðal annars var þá fyrsta lagið okkar Svitstens sem hann var mér tækta fyrir það og ég var með bara að tæksta retti í rauninni. Þannig að við ákvöfum bara þetta er sér sagt, þetta er svona águst 96 sem þetta er, júli águst 1996 og þá stopnum við í rauninni bara bandið, sko. En, hann þekkir, segist þekkja strák sem heitir hösskuldur sem er búinn var vara með honum í eitthverju hljómsett eða var í hljómsessi hétt Vúl, mm -hmm. ég tók þátt í músi tilraunum eitthvað svona söngvari og hann geti verið flottir í bandið líka, segir Sölvi, ég bara, á, kúl og hann kemur semst í stúðíóið og hann er klæddur í svo rockar í eitthvað svona rock and roll og ég bara þessi gæir er ekki fara yfir bandinn sko. Ekki séns. Ég var svo dómari á þessu tíma. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> <Já>. <laughs> nei nei, alsu bara alla smallið allt saman. Þú mm -hmm. veist, frábar samkværi og, og og ég gat láti hann fara rímur til að rappa, hann aldrar rappa á eyvinni. Mhm. Hann -hmm. við bara prófum okkur áfram og og og, og Richard vininn minn á þessum tíma uh, hérna, Mm -hmm. Og þá er bandið bara fullt skipað á þassam tíma sko. Okay. Er sko því að á þassam tíma tónlistin sem spilið er er er svona smá eina sem ég hugsa er Beastie Boys sem það ja. er ekki mikið af þar sem í venjulegu bandi er þetta svona þú hasta gítarleikari þar er þetta var ja. alveg augljóst fyrir ekkur hver myndu vera hvaða hlutverki eða voru þeir bara fykta. Já, ja, það var alveg augljóst. Það var aldrei rétt sko. Nei. Í ég, ég hafði alveg verið búna að bóka áður. Mm -hmm. Það var það eitthvað megin bara svona hlutverk hjá honum. Sölva soldið að sjáum það. Hassi ætlaði að koma inn og syngja og ég fekk hann til að rappa líka. Og ég ætlaði að rappa. Og hann sá um að DJ. Mm -hmm. Það var aldrei rétt sko. Nei. Það var bara eitthvað megin þann var þetta bara. Nú og... aldrei spari ég þann þetta þetta meika allt saman eitthvað megin sann sko. Ah. Og við gerðum sem sagt fyrstu smá skifuna, sem heitir Switchdance sem er sem Schwizstance er í raun kemur frá hjólabratti og stendur ef du stendur öflugt á brettinu segum við sér með vinstrelappannum fyrir framan mhm mm venjulega en þú stendur síe með hægra fyrir framan og gerir trikkinn þannig ja yeah. það er schwizstance nú svissar stance yeah, okay, okay. og og hérna gerum við sér þessa smá skívi sem, sem innihaldur 4 eða 5 lög og það vildi enginn seljan bara fengum lán fyrir þissu frá og tókum yfirdrátt og létum prenta einhverra diska í og, Svo okay. og eða eitthvað. Só bara vildi engin kaupa þetta. Okay. Og ja þurs við fórum til plötufyrirtækja sko. Fórum til þeldja og steinar og eitthvað alls konar svona plötu á Íslandi og þar hlógu allur uppi og opu geiði að okkur og sögðu bara <coughs> íslens rap mun aldrei seljast. Nei. Og, þetta þetta er á tíma þar sem bara er ekkert íslens rap. Já. Og ég bara jó, þetta er geggja Það var þarna. Íslenskt rapp mun aldrei seljast. Þetta er fárannleg hugmynd. Það sem var sagt við okkur. Alveg allora, rétt bara okay. En þá hérna maður sem heitir Stefán Ingólfsson sem var að vinna hjá APÍS, hann sem sagt heyrir þetta og segir sem sagt bara þetta er það besta sem við kemum fyrir íslensku tónlist. Ég ætla bara að taka þetta af mér og ég ætla að selja okay. Og við látum man fá alla diskana sem við pöntuðum. Og Sólarhring seinna er þetta mest selda plata á Íslandi. Og við erum bara að gera bara svona, Já. bara einu degi Já. og þá er bara allir, bara, þetta er bara það er besta sem hefur gerst fyrir íslenska tónlist mm -hmm. og við bara, pff, við vitum það alveg og þú veist hvað minni vorum að segja eitthvað <laughs> en þá kom, þess að sko að þá kom öll plötu fyrirtækin mm -hmm. og vildu allir fá okkur til sín að gera samning við okkur og plötu samning og bjóð okkur gull á græna skó og allt þetta dæmi og bjóð okkur út á borð og allt þetta dæmi Þeir sem mAlta já, frábært locksis, ægislegt. Ekki allt mál. Þeirna kykjum út á borðið og pöntum allt dýrasta og dýrasta kampa í og allt það og svo sögðu bara fuck you. Þá fórum. Eldum gertum öll fyrirtækin sko. Já. Hlutu Þetta er draftur, þetta er tíma sem er svo ólíkur því sem er í dag sko. Já, já. Þarna náttla hérna drivur ekkert upp rassva sem að gefa tónlist þarna. var alveg vesen. Já. Og já, þetta bara sérti heldi miki þó þú til að gera þetta sko. Mm -hmm. Á þessum tíma. Þú sést gasti ekkert verið bara með lappa og klára þetta inn í herbergi Þetta var allt örvísist sko. En þú segir að þær verði stór stjörnur og voruðu þá strax þarna komnir og bara gerist að hratt að þeir farið á þann stað að það bara eru þetta er bara full time djóp hjá okkur núna. Já að, sko ég ætla að fara aftur til Bandaríkja. Um haustið sko. Ég ætla að flytja aftur til Phoenix bara um haustið. En sían hérna verður þessi plata Rosa Vinshall. Og ég er svona að hugsa með mér, á ah, ok, þú veist, ég get farað að spila og, og hala með einn smá peningaðunni fyrrút. Þannig að ég hugsa mér, ok, gefi sétt í jóla. Ég ringi með mér um pappa, hérna er í komin í hljómsveit, það gefi sétt í jóla. Bara, okay. Síðan bara um jólinn, þá hérna, var þetta bara að vera það rosalega mikil vinna. Vorum að spila bara 5 sunnum í viku og taka upp sagt, stóra plötu, mm. tókum við stóru plötu alltaf á milli þessu og vorum að spila og heil á núttinu alltaf vorum að taka upp sko. og þannig þetta var orður bara svona fulltime sko. þannig að ég setti svolítið bara að heyrðu ok ég verð bara aðvinnum ára hjólubrítið sinna til að taka þetta núna og mm -hmm. gera þetta og gera það sko Hvað leður langur tími síðan þarf til þeir eru farnir að fá beinir frá öðru löndum? Það gerist fyrir hann fljótt sko. þú veist 98 kannski er nórugur farað að banka upp á eitthvaðum fyrðulegum ástæðum, ég veit ekki að hverju og ofnum boðin eru oft þangað að spila þess að umbásmaður, tínu, törnir heyriði eitthvað tímann í okkur og var alveg bara, fannst við bara geggjaður og vildi bjóða okkar til Norex og, og fóru nokkur sinn að þangað og spilaðu og hefnum að þessum festivölinn þar, en síðan sko Æsland Ervifs, 1999 fyrsta Ervifs, þess að var haldið í, í hérna í hverju var að haldið þá sem þess að þetta eru spila þar og já, na, ég held að þetta hafi ekki verið besta tóningana og frekar na, svo sæður að því sko okay. <laughs> en í einhverju fluggölum sem við, við fundum einhvers staðar og eitthvað rugl uh, en síðan bara kemur bara fólk að okkur frá, frá hérna stór fyrirtækjum eftir tóningan og bara lýsa miklum áhuga og mm -hmm. ég held að þetta var bara eitthvað djók sko. en síðan var þetta náttúrulega bara ekki djók Nei. og þau byrjaði bara koma til Íslands reglulega var það því sé honum okkur út og svona. Og svo byrjaði bara svo um dialogur um, um plötusamninga á milli sko. Svo tók hann alla sama tíma. Kann tekur að skýraingu á því að hugsa um það núna svo löngu seinna hvað da var við ykkur sem að sem að svona eitthunn ein small það mikið að að menn sjá eitthvað svona við ykkur. Ég veita ekki. Þetta er náttan bara sko. Þetta góð lög. Já. Þetta eru þetta er gott stöf sko. Og geggjaður á tónuleikum sko Já, ætlaðum þetta að spyrja það, voru þið, hérna var, var mikið energi í ykkur og dýnamík á Já, voru rosalega góðir live og við lögðum alltaf rosalega mikið upp og því líka, Já. þú veist live parturinn hjá okkur skipti í gríðalega máli mm -hmm. við æfiðum og, æfiðum og æfiðum og æfiðum og æfiðum líka bara á hverjum einasta degi, mm -hmm. þú veist ef við vorum ekki að spila þá vorum við að æfa eða að taka upp og og hérna, einu, þetta er einu sem við gerðum, sko. mm -hmm fa skal ég læða sér sko en ég veit ekki alveg þú þú hast bara fáralega steikt að fá íslenska stráka frá Íslandi að meika það sem rappstjörnur í Bandaríkjunum einu. Það er reknar nóga rappendum í Bandaríkjunum. Nei miklum er ennó sko. Þú veist þannig að ég veit ekki af hverju við voru að fá okkur sko. Nei. En ég bara En hvað veit... þú segir sko rapp því við ræddum aðeins um að, það hérna um með þetta efnin þeir samt sem að og var samt ekki eins og þíð sko. þetta Erna sko við vorum aldrei sem sagt real hip hop. Nei. Við vorum aldrei svona samþykktir þannig af real hiphoppers en sem að segja að við værum real hip hop. Þátt að ég er komi alveg úr því umhverfi og allt það sko. En við svona já, vorum að hlusta á á og breakbeat og svæði frá Bretlandi á tíma, og rap og hip hop frá Bandaríkjum. Þú sem tókum það soldið og bléndum því saman sko. mm -hmm. Og rockið kemur bara eiga frá Sölva og Hessa sko. Ja, ég hef aldrei verið mikill rokkari sko. Nei. En þáttar mamma og pappi skýrðu mér steinar í hufu og wrongly stone sko. Ja. ég aldrei þátt til fíli stóns alveg. En ég hef aldrei verið eitthvað meðin. Ég hef aldrei verið mikill rokkari sko. Ég reyna muna vaf af gefinn út af því ég var svo mikið inn í hip hop nú og hann gafinn út einhver plata á sam tímá þar sem var gert, sem að mixa saman rokkböndum og rappönd. Ja, geð. Þetta er hérna Soundtrack of Journey eða hérna Judgment em, Night. Emitt, ja, það er það Geð ja. við þetta. Ég mun aldrei eftir þessu þegar þeir sem var sko þú ert man ekki House of Pain og þessi Já. og svo var að runði DMC og þessi. Akkurat. Þa, og, það ég... það var soldið stært við af þessari bylgju sko. Einmilt. Algjörlega. Einmilt. Ég sná er... held ég og man ekki Dela Soul og eitthva annað band það var alveg geðveikt sko. Já. Ég að mikið á þessa plötuna. Já þetta sko af því þá var ég myndi, þá þá, þá fekk maður svona rosa goodwill gakk vart rockbandunum sem voru eitthvað neina að gera eitthvað já, með ja ja þeim sem, sem man sjálfur elskaði A sko. akkurat en líka á þessum tíma þá var bara rosa lí gróska á Íslandi í tónlist mhm mm þú veist við vorum að hanga með rockbandunum sko hver voru aðar rockbandin á að þessum tíma botle ja maus kolrossa mhm mm þúst og ja þetta varu svona þú veist, indi ég að segja var svona aðal böndin sko. mm -hmm. en svo, veist, við vorum alltaf að hanga með öllum þessum böndum, ég meina Bottlei og straukarni voru góði vinnur okkar mm -hmm. og, og hérna, heiðar og rækki og þeir og, og hérna svo alltaf band sem heitir, hérna heit, heit, dansstoflustaband sem heitir Súrefni Já. og, þú veist, Stúlíamaður og svo kom Sigur og svo hann inn líka á þessum tíma og, alveg var, þetta var alveg, þetta var geðveika gróska á þessum tíma Mm -hmm. En við vorum alva fá sko gítaleikarar og bassaleikarar úr þessum sveitum til að spila einn og stöff hjá okkur. Mm -hmm. Og hérna og svo var Sölvi í og Richard var í hljómsveit sem hét Stjörnkessi. Sem var rockhlóset. var rockhlóset sem var nýr að vinna mótsutölunir. Alva er En ég stal þeim eina úr Stjörnkessi að yfir í kvarask. <ljómsveit> <ljómsveit> Sorry strangar. En þetta ég meina eins og segir þetta er þyrðu undan hérna af því að ég búinn að vera með ERP hérna og þá er svona Ó það vissulega er kanska fyrsti til að vera með svona bara svona já, á íslensku já. en þú erðu undan þetta er alveg nokkur mærma undan því. Já, ég held að Rottvölur hafi byrjað svona í kringum 2000 ég þekki það. Við vorum ána 96. Og Audio Tools þá vorum við búin að gefa út alveg þrjár plötur sko. Gáum við fyrstu stóru plötuna á 97 sem heitir bara Khvarasi, svona mynd af ekki Síðan kom stóra platanum með 2.99 mm -hmm. sem heitir Sinesis Akkur hérna, er það fyrsta sem að fólk segir oft hef maður ég er búin að segja ef nokkra að vera að fara að fá þig og þá mm. var alltaf fyrsta, já, þeir voru svo vinsalegir í Japan Já Það, við vorum alveg hjúti í Japan sko. <laughs> <Raffleys. Já. laughs> Hvernig kom það til? Vá, ég veit ekki bara eitthvað röð eitthvað, eitthvað tilviljana sko. mm -hmm. ég bara eiginlega veit ekki ég er hérna Alla plata var gefun út út um allan heim, mm -hmm. Jenksplatan, og seldist alveg gríðala vel út um allan heim og vorum að túra mjög mikið. Túrum mest í Bandaríkanum, sko, tökum alveg hérna vans og vorptúr og fórum alveg bara endalvist út um allan trissum, sko. Öll fylg í bara nokkur sinnum og ja, mjög oft. Og hérna, síðan bara á Evrópu og Kanada og Ástrálí já, út um allt. Og síðan hérna komað að Japan, svo þurfum bara fyrsta skiptið sem við förðum í Japan, erum við bara stórstjörnus bara fleiri hundru manns bara bíðandi fyrir utan hótelið fyrir mér út að til að bara þúsundi manns fyrir utan út af stöðunar algri trugl, svo búið að segja við mig sko að hérna þú uh, mátti alls ekki fara neitt einn. bara ekki fara neitt einn. Út á, ú, ekki út af hótelinu ekkert eða við ætlar fara eitthvað, látum við vita og þessi ekki að ég ætlar að lappa með þér svo bara, fuck that veist, laumaði mér baktari megin og alltaf finna held ég stúsi og babe búðuna í Shubaya vestunarkörfin í, í Tokyo síðan ferja sérst að þú er í því hverfi og er síðast, í Virgin Records sem var alltaf plötubúður, þá voru bara hjúts á okkur tíu hæðum eða eitthvað svo alltaf einu byrja svona fólk að horfa með inn í búðinni og þá sé ég það að það er svona risa stór mynd af mér inn í búðinni sko. fyrir bara fuck fer par út sko og þá byrja bara svona fólk að safnast í kringum mig. Það endar á um því að ég fái bara lögregulufeld bara inn í lögugubíl og er keyrður í burtu. <laughs> þetta er árás fyrir því að ég mátti ekki fara neitt eitt sko. Og þá var ég bara tíss þetta er bara eitthvað geðveiki sko. Og þetta var alger geðveiki sko. Þú veist það var stolkrar að hafa eftir okkur og birtust bara hverra stelpur og mismunandi flugvöllum og þetta bara algeruugl sko. Japan er eru nebla er Grek, er sko? þannig eitthvað skunar seleb í japán þá varðu alvaru seler. Já. Það var al sko. Og þetta var alu alveg þannig sko. Mhm. Mm þetta var bara fórðu ferðuðust um japán eða voruðu bara að spila í Tókíó eða? Við spilaðum nokk uh spilaðum í Tókíó, spilaðum í Osaka líka. Mm -hmm. Það var suma þessir tveir helst staðir sem við spilaðum á. Og ja, um formále nokkur sinnum þanga sko. Mhm. Mm ótrúlega gaman. Já. Og spilaðum alveg auð risa risa hana, við spilaðum við hérna Ef við spilum á mjög mikið á stórum tónungum, tókum ofta svona stadiumtúra mm -hmm. um bandaríkinn og Japan og alls konar, þá varum við að spila með til tæmis Vísir, Gunsir, Roses Það uh, Strokes, Eminem vorum að túra með fullta, fullta, fullta fólki sko. mm -hmm. og svona stór, stórum böndum, sko. þannig að þá vorum að spila fyrir kannski 70-80 þúsund manns, eitthvað svo leis. Það var bara að geða þetta sko. Hvernig tilfinning er það? Það er bara trillt, sko er ekki? það er ekkert margir íslenskir tónlistarmenn sem hafa spilað ítreka fyrir framan svona fjölda fólki. Nei, heldi ekki, bara alls ekki sko. Nei. Nei, örugglega ekki sko. Þetta var bara gætt. En hvernig er lífstílinn kringum þetta? Ymean að því ég er aðeins búinn að ræða við eins og hérna frosti frosti og björsa í mínus og Já. og svona bara hérna þegar oft að túra og þetta kemur á þetta leið er þetta veist, sem mann hefur um að sé bara einkunn og Já það er svolítið bara. Það er bara svolti svleyr. Men bara sofa einhver og halda sig gangandi með einhru drasli og eða sko við vorum náttla svolti heppnir með þetta. Við vorum á ótrúlega góðum plutusamning. Þar að auki höfðum höfðum frekar freka fínt sko. Ja. Vorum alltaf mjög raslega góðir og rútur. Ef vorum ekki rútum þá vorum ótrúlega góð hótel. Ja. Og tour managera og og og og og catering og allt að 100% í kringum okkur. Já okay, þannig að þyr er einu leveli fyrir ofan þá sem lenda kanskje að vera sofa á einhrum leysiborgum einhvers staðar og það að... var að... að... og... ekki til því. Nei. Nei, við tókum það ekki. Nei. En við tókum það reynt nei, ekki innuna fyrst. Fyrst vorum við sagt, eh, að keypt handa okkur eitthvað svona lítill van bara. Og vorum semst að ferðast í honum svolti mikið í kringum Bandaríkin, þar í kringum hérna austurströndina. Mhm. Og bjökum þá á hóteli því en vorum samt með þennan bíl bara til að fara svona nærleikjandi slóður kringum New York og svona. Mhm. Mm <coughs> uh, bara fljóttlega fórum við bara upp í rútunar og og mm -hmm. Þannig að þá vorum við annaðkvart vorum við tókum hina rútu túr í kannski 2 mánaði. Komum við leið og því þá völdum við bara byrja fljúga. Þá flugum við og hótel í kannski 2 mánaði. við leið og því Sko, aftur úti og um við mm. völsum svona svolítið á milli þar sko. en ég minna <coughs> geðvegt spennandi fyrst bara, hvert erum við að fara á morgun já, við erum í hérna Chicago á morgun geðvegt svo það er því svona tæ þrjóð við ykkur það er þið bara skýt saman hverð þú ert þú veist þú hættir alveg að spá í þetta er bara einhver önnu borgi bandaríkjón en sko. því fólki fólk sem vinnu kannski bara svona hefbundna 8 tíma vinnudag í venjulegri vinnu því ég finnst þetta mjög spennandi til ah. Er maður mjög fljótara að venjast sér og bara fara jafnvel að vilja bara að vera heima hjá sér. Uh, já, já, þetta venst fljótt sko. Mhm. Mm en er rosa líandi líka þá getur verið mjög þreyttur þú vissu Já er meina að og, og hérna, er meina að maður, að maður hérna, eitthvað sem virðist vera út á við svona svaka spennandi lífstil að sé bara frekar stutt þegar maður sé bara úf ég væri nú bara tilili að vera hérna heima í Vesturbænum núna sko. bara horrað Netflix bara chilla sko Já já, já oftastíðum sko. við fengum, alveg, fengum stundum svona á milli túra og svona eh kannski við fengum kannski tveggja vikna frí áður en tveggja þrjúja næsti túr byrjar mm -hmm. þá var bara sagt við ykkur, ég getur bara farið hversu þið vilji og gert það sem þið vilji. Mm -hmm. Bara afblutir fyrirtekar. Næsti túr bara og hittist við öll bara í New York, þarna klukka þetta og þá byrja túrin. Dæin eftir, eða eitthvað. Mm -hmm. okay. Strákanum fór yfirleitt til Íslands þegar ég fór aldrei til Íslands. Ég fór alltaf bara til Sanfarsísko eða Chicago. Og, nána, ég fór einu svona og einu svona til Íslands en þá bara mjög stutt. Sko. Akkur er Sanfarsísko eða Chicago? eh sést í bjógu síðan kakaaustu tíma. Mm -hmm. Og þannig ég fór til hennar. Og San Francisco af því ég fíla bara San Francisco. Já. Ah. Þú veist bjó alltaf á á sem Andy Warhol hannaði. Okay. Geðveikt sko. Já. Ah. Sundleyni bara, bara eitthvað tryllt og bara þetta svona rock and roll hótel sko bara sjónsetti ah. sem búaðar. Og það hefur það hefur alveg verið, verið kominnar í þó stuði þarna að vera með fínan peninga milli handanna. Já. Já. Ah. Vorum alveg með góðan peninga þarna. Já. Já, þannig að ég sóttist aldrei eitthvað sérstaklega í það að koma á hringa. Nei, ég leið bara betur útí sko. Já. Og það var bara mjög fint sko. Já. En jú, það getur aldrei verið. Þetta er, þetta er að mm -hmm. Og en líka sjúklega líðandi sko. Mm -hmm. Hvernig er þú uh, þúlust eins og bara því að það er einhvern einn eh uh, með tónlistarmenn að þá var ég einhvern veginn, ja. eins og að segja Kannski er að breyta það breytast núna. Já eða örugglega er að breytast núna en allvægna í í langan tíma er verið þann að séu undantekning ef þú ert ekki að drekka dopa og djamma bara mm -hmm. rosa mikið. Var Varð þann í ykkur eða? Við varum alveg í öllu sko. að bara drekka dopa og djamma sko. <laughs> Mjög mikið sko. Já. Sum fyrstu árun. Þúist þér við vorum að byrja. Já. Þá vorum við bara eiginlega stjörnlausir sko. Já. Þúist en síðan þér fórum í Bandaríkin þá Við settumst alveg niður og sögðum við okkur, heyrðu, ok. Og nú er þetta bara orðið atvinna, þú veist. Við erum að fucking góðum pening og við erum komin í mistarallildinu. Þannig að ef ekki að þess að hérna, hafa okkur sam samkvæmt því. Það gekk yfirleitt ágætlega, en ekki alltaf. <lutur> <Það. lutur> Men voru handteknir og og það var verið að leysa út úr um fangelsum og það hafi verið að borgar einhverra og það hafi verið að brjóta einhverur hurðir sem átti ekki að brjóta og, og Men voru handteknir og, og þú kemst ekki með menn voru handteknir og leystu út úr um fangelsum þú þarfst segja Bara fyrir að vera með eitthvað óser eitthva. sko. eða eitthvað. Já. Þú þust ekkert eitthvað mikilvægt Eða eitthvað óspektir eða eitthvað. að A gækk á mjög ýmsu sko. Mhm. Mm það var alveg að fara þangað sko. En það er alveg þetta var alveg crazy tími sko. Já, fyrir þangað. Já, okay. Ó spektakl. But in the fucking it just No, no, no. En þetta af því að þú sést það er suma kannski hlutað einmitt að vera eitthvað svona alvaru alvarur rockstjarna það er einmitt að vera svona þú sést komast jafnvel í og vera drekka og vera dópa. Já, já. En ég Áll einmitt. Þú vissu, þannig við breyttumst ekkert við því að fara í sjósetun. Nema að við fengum bara allt frítt. við fengum, fengum bara allt sem við völdum frítt. Mhm. Mm þannig að þá fórum við kannski að gera meira af því sko. Mhm. Mm og hvenn er það einmitt? Það þegar man er kominn, að nefna böndir sem þeir voru að spila með Er þetta eins og fólk í sér að það sé þúst eitthvað svona einhver svona herbergi baks svo eitthvað þar sem að hérna bara allt er í bóði og hérna heitna... Já, ofta hannig já. já, já Alveg, já, já, það er ofta hannig sko Og síðan líka bara er maður mjög oft settur á hótel með öðrum hljósundum Þú mm -hmm. veist, hann er og leikurum og svona eins og hann með gista í Hollywood Þú veist, þá fórum við bara ofta í svona party, þú í Beverly Hills eða vist, Hollywood ekkur stæðar hjá okkur leikstjórum með leikurum tónunistafólki, það er bara allt í gangi. Þú <laughs> veist, bara hann neymitt. <laughs> Og að úrum settir á því þess að frægastu hótelin með frægastafólkinu. Mm -hmm. Því að það var sagt að við þyrftum að vera náttúrulega bara svona svolítið on the scene, sko, mm -hmm. líka, sem okkur fannst ekki leðilegt. Nei, mitt. Manst það þér einhverjum augnablikum þar sem á vart suma í alvörun í eða... ég hef aldrei verið starströkk á ívinninni. Okay. Ég hitt öflugla stærsta stjörnu í heimu og ég var aldrei verið starströkk. Einnunni 31 skeitara. Sona ja. idol mitter ég var lítill sem engi viss, við veit hver er í raun en bara skeitara sko. mm -hmm. Og þá var ég biðandi fyrir utan sem sett, að rútan undir pikka upp á í LA flugvöllunum. Og stendur einhver geygi þarna og ég bara er þetta matt hensli. Hann bara ja ja hann dæm mattensli ég sé við sölva jál leið mattensli maur hann bara að hver er strax að leið mattensli maur það bara að fyrir það og ég bara yalla það þonne ég þarf að gera stigi mattensli hann segir jó ég mattensli ég er að fara á warp tour við voru líka like fara á warp tour það var níu þjónsetti sem heitir Flocking Molly og ég er að tura með hann bara næstu 3 mánuði og hann er þess mér þessa lag með þér okay og var, okkur, var bara full blown og við gerum lag saman og, og kynntum bara nokkuð verið sko. það er fyrsta skipti og eina skipti er heldig sem við hefur verið bara starfstögt En eitthvað svona óraumvöruleika tilfinning þú veist, ef að, ef ég veit ekki alveg, ég að ef, ég, ef ég sæti þetta núna að León áttu í Kabri og væri á móti mig ja. það fórst mér svona óraumvöruleika tilfinning Já, ja, skilji Nei, viðstu hvað e, á meðend allt þetta var í gangi og hann vann bara svo fokk sama ja. og maður spáði ekkert í staðunum sem maður var á, kva má var hæg náð langt ég meina við vorum að gera fórum í stúðíó með Cypress Hill og gerunum lög með þeim vorum á túr með staðsörnum nefnum í heimi og við höfum fullt af pening og og þúist bara name og við náðum bara mjög langt uh, en samt sem áður settist man aldrei niður og sag bara wow þetta er geðveikt mm -hmm. af því man var bara endi mm -hmm. og svo eftir að heyggja í dag þá var man bara svona þetta var alveg svo soldið fucking geðveikt ja. sko Cypress Hill var risastór á En þar er mitt þetta svona þegar verður þetta þetta er kanskje þetta svona transition tímabil þarna í kringum þar ár þegar að þy man bara húðlit af framan af því var bara það var bara dökkir sem voru að gera rap sko. Mikil til já. Sko þú þú, þú urðu að nefna Eminem. Já. Svo það Beastie Boys já. og svo koma svona eins og hérna Funktúbian Cypress Hill og þeir allir eitthunn ein og þá er jafnvel eitthunn ein svona hérna Hvernig var hvernig var addóandi hópurinn eitthvað bara alls konar var alls konar, sko. uh ja og það var allskunnar þú veist, og og við vorum bara frekar mainstream sko mhm mm því að við vorum að spila fyrir bara bara mainstream aðdáiendur og, og fyrir huge crowd þú veist þegar við heldum tónleika sjálfur þá var bara mætat kannski 10.000 manns eða eitthva mm -hmm. 20.000 manns bara til að sjá okkur mm -hmm. og og hérna þanna þá við náðum ja við náðum bara mjög víðum hóps sko en ég held samt sem ég að það hafi verið eitthvað svona uh, hvítir ólingar í útkörunum bandarlegum sko, í í körfum Þú sko. vissu megnið. Ég held þar, þú séð það ég. Sumar væru tengt við ekkur af því þeir voru kannski svipaðir og því voru þeir þeir voru þær þeir aldrei. En hérna þeru komu með plötusamning Já. sem er svona stór og svona stórri leveli. Hva Hver, hversu auðvelt er að halda stjórn neður því sem man er að gera sjálfur. Þar að segja af því oft þegar a vinsaldurnir orna mikil þá að verða ýta artistum Það var frekar hægt að hægna með það sko. Vi gátu ekki alveg alveg stjórnað því. Vi fengum sem samt við vorum frekar lengi að að malla okkur í hag. Mhm. Mm marga mánuði sko. Þeir sendu okkur samning og við vorum marga mánuði að finn búsun. Okay. Og sem á og fara út og alls konar. Þannig að við fengum geggja samning. Og algjört algjört artistísk fríðóm sko. Algjört ja þú þú stýrir því bara hvernig tónlistir er að gera og á... ja bara öllu. sem er mjög sjálfgæft. Og, en samt sem á þá kom fólk oft í stúðíó þegar við vorum að taka upp við vorum voru margar mánuði sem samt í New York að taka upp sko, fyrir mm -hmm. fyrir plötum, sem kom síðan út út um allan heim. Mm -hmm. um, þá kom oft oft tilum bara fólk frá plátufyrirtækinu inn í stúðíó til að heyra það sem vorum að gera og mm -hmm. Og allir bara fannst allt sem við gerðum þannig séð. Og síðan nema náttla að það var sagt þennan ja heyrðu Þið verðið að setja viðlægið fyrr vegna þess að útvarpsstöðu var spil ekki lögin ef þau koma eftir meira en 12 sekundur. Eða eitthvað svona kjattaði. Og við bara, já, ja, við það. Já. Þannig að því að þið að færa viðlægið um 8 sekundur allas fá við ekki spilun. Þannig að það sem er alveg satt, sko. Vist, það það bara. er bara reglur bara hjúta og stupum batteriðjónu, mm. þú veist, var það þá allavega. Þannig að við, það var Mm -hmm. En hjálst að plötunni sem við völdum hafa. Okay. Og kanskje eitthvað svona radio edit fyrir útvarp búti. En mm. annað var ekki vera að spáigi sko. Við börðumst með það sé við þurftum að endran berjast fyrir að hafa ítla á íslensku á plötunni. Sem við ja, gerðum. Ja. Hvað var það? Aftur? Það var hérna tarfur. Tarfur. Já. Hvernig tarfur. hvernig færist síðan á meðan þetta tímabil er í gangi? Hvernig færist musíkinn ykkur? Þú vist að breyta um stíl? á meðan eða, já, úr, það já, því það er svona fusion tónlist sko, eitthvað sko. ja, Já, sko, við fórum úr kanski fyrsta platan fyrsta stóra platan ekkið, er svona kvöldið, var svona svolítið að mínum að e, því ótrúlega mikið í gangi, mikið að sömplum svolítið svona mikið breakbeat og hiphop þykkar bassalínur og alls konar síðan á næstu plötu fara gítarnir að koma aðeins meira inn mm -hmm. og síðan þú veist verður það svona svolítið stór partur veist, þeir að mappi komið út og allt það að það verður svolítið eða bara stór hittari þú veist út um allt þá svona samdið verður kannski aðeins meira rockaðara sem álíður mm -hmm. þú veist frá, frá hérna svona breakbeat rappi sko. mm -hmm. And... mm, já Þú veist það átti eygilei sú stefna átti ekki að takka 100% bursu, sérstaklega vel við mig eða mína rödd fannst sko. Nei. Þú sést ég var alta meira bara í hip og breakbeat sko. Já. Ég fíla að það alta lengst. Hvað er það sem veldur í sko þegar að menn eru komnir af því að maður er svona þú sagðir áðan með þetta þú virtist í bílnum hjá forritdreinum og, og þú sést það er það er ekkit, það er ekkert sem að dreymir um að verða stór stjörnur. sem veldur í síðan að það er svona algengt það er er svo eitthvað einn fjarar út eða þú veist menn einhvernig missa áhuga það er það sem að ja ég veit ekki ég var alltaf staðar þú staður erðu ekki brennð þó með kvarasi og bara fullt ja ja akkur eru ekki ennþá með kvarasi í gangi ja bara þú við þólum mikið konan þína <hæð> ég þetta um segja þúst þetta er sami eins og með, með mínu sko já, já. hvað er það sem veldur því að að, A að einhvern veginn, jafnvel þú elski konan annan bara já, er viit. eftir tíma kemur bara Nei, sko, við vorum bara ekki, við gátum eiginlega ekkert verið að hanga bara meira saman. Arflur. Þannig séð. Nei. Og það var orðið bara, eða þú veist, allir, allir alveg ágættumist góði vinir og allt það. Það byrjaði hann bara sem vinahópið fyrst mm -hmm. að gera tunglist. Síðan var þetta svolítið skilda og síðan var þetta vinna og þú veist, þetta verður alltaf meira, meira, meira, einhver megin og meiri ábyrð og meiri peningar og bla, bla, þú veist og þá svona ugh, þú eftir langan tíma af túra og alls konan svona kjæftaði það verður bara það verður bara svolítið súrt, sko mm -hmm. þú og menn fá bara leið á hvort öðrum til dæmis mm -hmm. ég mun hössi hættir í bandinu fyrstur, sko ára 2003 mínum mig, bara á túri í bandaríkjónum, sko ja og hann var í yfirrældum við vissan aðila sem sem var ekkert óalgengt á því sem tíma. ég mm -hmm. meina hann hættir bara. Mm -hmm. Og og hérna ég hætti síðan 2004 5 rétt. Voru það en þau samningi þá? Já, en nei, eftir að Hessi hættir, Já. þá í raun brotnar samningurinn. En við fengum við vorum ennfá við samning sagt, við Sony í Japan. Mm -hmm. Og þeir ættuðu að dreifa sem sagt þar völdvæð samningur um varst þess að við að gera nýjan samning og eitthvað svona dæmi og þá var, verið, var bandið að vinna í plötu sem kom út sem heitir Gorilla Disco okay. en ég bara var ekki að fíla eiginlega þá stefnið sko, sem sú plata fóri í sko Nei. Og ég er svona að ég veit ekki að koma svolítið að leiða mm -hmm. og langa svolítið að fara að gera eitthvað annað bara. eða mm -hmm. þú veist, auðruvísi tónlist já. Hvernig, hvernig er erða síðan sem, þetta, sem að bandi leggur upp laupanna bara? Það er svona 2005-06 Já, já 2005-06 Og sá, svo þú, þú veist, eruð þú þá meina, eruð þú með setið á peningum þegar þetta tímabili búið eða? Já, já við eigum ah. alveg peningi sko uh, Nefnir að ég fór bara ég fyrir kannski að Þú veist, það var bara, það var ósveglega tómleiki. Já. Þú veist, að við erum að vera alveg bara frá 96 til 10 árið eitthvað, bara á miljó og bara allt að gerast yfir í ekkert. Akkurrat. Bara eila á, á sekundu. Og ég var bara, ég týndi bara, ég týndi mér svolítið, sko. Og bara datt í bara áfengisneislu og alls konar ruggl, sko. Mm -hmm. Og því bara fann fyrir ótrúlegum tómleika, sko. Mhm. Mm Og fattaði það kannski ekki mikið þá, en, en hérna, þú veist, ég er að bara í flöskuna, sko. Oh. Bara að deyfa tilfinningar og þú veist, ég var alltaf, þú veist, hefði geta farið kannski á samningu úti og gert okkur sjálfur og alls grunum svona stæmi og það var alltaf í vinslu. Mm -hmm. En ég gerði það aldrei. Yeah. Þú veist, ég var bara á bara eitthvað skrifnum stað persónulega, mm. sko. Er ekki menn er soldið og með með atleymenn í íþróttum á hæsta level eða þetta allt í hina hættir þá verður maður að vera búinn að hugsa hvað að taka við heldur sko. Já. Ég vennablei ekki að vera að spá við þí. Nei. Og ég ég get alltaf aldrei að undir hætta. Þú veist ég var aldrei ég spáði aldrei svo langt sko. Nei. Og þetta hefði ekkert þurft að hætta. Nei. Þærsu við hefðum vænt og við vorum sko verða bara ein staðstær í heimi sko. Við hættum eiga bara, bara við þröskuldinn sko það var að við gátu mikið aftur samskifti sko. Nei, en nei, en hva hva er það sem að hva hva til að segja að þið hafi verið svona nálægt að verða. Að... Við vorum náttan bara plata nokkra gekk hrikalega vel út í. Mhm. Og vorum að fara mjög stóra eh uh, successful túra. Og búin að spila í öllum þessum og út í talk og allt það og og gekk bara ótrúlega vel. Við vorum að gera collab með Cyber og fleiri stórum artistum út í. Og og hérna stykkum upp var orðið bara reisastort og síðan var single numur tvö eða þrjú hann hefði breykað okkur sem sagt, að verða bara worldwide eitt stansabandi heimi, bara var sagt mm -hmm. það bara við vorum eða bara við þröskuldin þangað til að við bara ákveðum að hætta, sko mm -hmm. þú veist, eða hössi hættir í rauninni mm -hmm. og þá bara byrja einn og einn að týnast út og bara ætti búið, sko þannig að... Eftir, eftir sjó? Þessu, já. þá já það sáulefterist þá mm -hmm. og við allir. Mm -hmm. Og ég held að við erum allir kjartast sko. No. Þú ert líka bara þér að þroskast og að ma svona ja okay þú um veist. Man að á lengi geta talað saman svo svo <laughs> <laughs> menn. <laughs> geta sagt bara að ég er aðeir geta fílað að þér að gera þetta. Bara, sorry, ég skal reyna að minga. Og það er reiðsóri áskera neminka munt oft að auðvelta gefa ráðsuna utanfróðendur man hugsar að það meikar engan sensa hátta þegar að er eitthunn einn á leiðinni upp en þar sko <laughs> meikar ekkert sens sko en geta gerir það ekki sko Nei. þetta er í raun bara svol til heimskam ja þú vilt að gera þetta þú ert með þetta í höndunum mm -hmm. og og hérna, en ja ja það bara ég spáði valið lítið í hlutunum á þessum tíma vegna þess eins og þú kemur að segir þá er maur svolti í bara einhveru smá loftbólu sko. og, hérna, ára að Þú veist, ég hef aldrei verið að tala, ég hef aldrei talað um þetta á æfinni, ég hef aldrei sagt nein um þetta, en, en hérna, þetta tók alveg svolítið á, sko, mm -hmm. og í kjölfarið fór ég bara að drekka rosalega mikið, og drakk bara eiginlega allal daga, sko, ja. í mörg ár. Í mörg ár. í mörg ár? Já, já, mörg ár, og, og hérna, var bara fyllibita, skiljur, basically, þannig, Hvernig en átti, en... já, og, og, og en svona fín fyllibita, sko hvar er að vera fín fyllibelt að? Þú þust allvæmen já aftur þá var ráðgætur. Já. En síðan náttla þúst klárast peningar og og þá var man að bara frekar sósklegur heldi. En þú getur alltaf verið eða, veist, að vera fín fyllibelt kostar það peninga ekki. Þort aldrei fítu sko. Nei nei, en þú, þú, þú segir fín fyllibelt ja. þá þortu ventla meina að þá getur ekkert einn svona ja. Kanski að drekka eins hérna, áfengi og vera og... með sem semja á hreinu sko því sé ég hef aldrei getað haldið eðlileger vinnu til dæmis á þusam tíma sko mætti 85 eða 4 eða whatever sko. ekki sanns þótt ég væra bara út í öll köld og alla nætur sko oh. Þeg, þetta náttla bara hafði ótrúlega mikil áhrif og tók ótrúlega bara mikla orku náttla frá manni að gera það sem að gerir best sem er náttla bara að skapa eitthvaðs konar list ja oh. skeita teikna tónlist hvernig sem segir er mhm mm þanna ég gerði ekki neitt á þusam tíma jói samt bara Þú ekkert til að gefa út sko. Þú vissi var alltaf á svona eitthvað annaðs lagi í stúðíó eða En náði aldrei eitthvað megin að koma í af stað út af því að því að öll orka mín fór bara í eitthvað fylliríki sko. Eimt. En en hefba hérna, Getur það ekki verið rosalega lúmst sko veginn, hvað við föttum ekki það sem heldur okkur oft rétt með yfir línuna er að hafa tilgang og hafa rútínu og hafa eitthvað að gera. Sko mm -hmm. þar er þar alltinn bara teki frá þér. Akkurat. net eimt fyrir og sérstaklega ef að fólk kaski á pening og, og, og þú hlutnæi þú þrustu þú getur seld sjálfum þér að þú þrustu þú megir nú alveg við þessu sko. Akkurat. Ými ég, ég búna vera á fullu ég ætla bara að taka mér smá frí. Já. Þrustu. Ætla bara detta á barinn og hafa gaman. Mann stendur einhverri mómenti þar sem að átta er það að ég bara þú værir á leiðinni bara í rosa rang átt eða. Já. Seinustu árin sko. Seinustu 2-3 árin á þessi full frí sko þá var ég bara þrustu ég er ekki þys er bara að vera fáralett sko. Og ég bara hugsa mér að ég verð nú að fara að gera eitthvað, á viti. Þys er bara annað kort að halda áfram annað kort að halda áfram á þessari braut og verðum bara að sta og sólgleyri og ömuleyri og, yeah. og og bara ýst, halda áfram að gera eitthvað í raunni eða þá bara clean up og hætta þessu rugli og actually fara gera eitthvað. Já það alveg í fyrstu tilrun eða? Nei nei fór alveg nokkrar meðferðir sko. Já. Fór hérna nokkrar meðferðir sko. Eða nokkrar, heldur tærs, jú, tæir eða 3 eða eitthvað. Mm -hmm. En það virkaði ekkert sko. Nei. Þú veist, ég var alltaf dótt niða bara viku eftir ég fór út sko. mm -hmm. en, Já, ég er svona að síðan á tímabili þá var ég bara, æ, veist, ég hitti konuna mína, nú konuna mína. Uh, og hún var bara þú var bara algjöfáðu til hvað meður þið? bara hún alltaf fullur og bara einhverju tómur augli, bara einhverju hættur ekki að drekka og hún basically bara svolítið hjálpaði mér hún bjargaði mér bara og hérna kom á því þar stand sem ég er í dag þú veist ég er bara á henni það að þakka í rauninni að ég náði mér útrúsi, sko því að hún stóð bara með mér, hún sagði bara þú veist, hvað ert að spá? það þú hefur allt vart að focus upp. En bara já. svo skríti fyrir fólk sem skilur ekki fíknin. Ah, já ja, tilhneingar sko. Eitthvað einhver sem er með allt til alls getur Akkur, verið kominn í svona miklu, miklu svona sjálfs, sjálfs sko. Þetta er bara sjálseiðileiking sko. Ekki, sko? Á, já ja. Þeir bara þú getur ekki gekk um Þú getur ekki gekk um einn þessu bara. Nei. Komið, komið út fyrir það að þú hefur control sko en ég meina síðan líka var ég hérna, á þessum tíma þá ég á barn með fyrirvinandi konu og sem er 15 ára í dagstrákurinn, en þá voru við hætt saman á sem tíma líka, og ég var alltaf að fá stráki minn, þú veist, um helgar og afa til, sko, en þá var ég alveg bara klín, sko, var ekkert að djúsaði henni þegar hann var, sko. En síðan þegar þér fór, þá kom bara ennþá mér í tómatilfunning. Já. Og bara sundast kvöldum bara að kva er, sko? mm -hmm. um, er að gerast? Ég ætla bara rétt að barain skilju. Var það þangað til kom þangað til að næst sko. Basically. Þú er verið, þegar er í svona litlu landi eins og Íslandi, þú veist, verandi tildilega þekktur tónlistarmaður að vera að fara að barinn. Þú veist. Já, já, það Sjóna er svona mikil veist, sko. Alveg. Haldið sinn toll sko. Mhm. Mm en sóti man bara bara það sem man þekkti krúeið sko. Já, okkur, okkur þú veist, nokkra staði sem maður vissi að maður var látið inn í fríði mm -hmm. í runni einmitt, einmitt. sem var bara fólk að svo ég Hvað er það síðan sem þú finnur það aftur í þú veist, bara það er bara back to basics að tekna hérna, að skeita og gera tónlist eða bæri tónlist sko, Ég hef alltaf skeitað, bara mér smikið í runni en ég hef alltaf skeitað og nefnum alltaf að þú veist, ég var að túra sem mest var alltaf að reyna, að reyna að taka brettið ammer ég mátt ekki meiðast Má, ef þá gæti ég ekki spilað ja, og ég náði alltaf að kaupa minni í bretti hér og þar og alltaf tekið það mér og, mm -hmm. og, og en ég hef alltaf verið á bretti og er ennþá bara að skeita e, Þegar ég hætti að drekka í rauninni þá bara fer ég svolítið í það að sko fyrstu, tvö, þrjú árin í etrum er bara rosalans skrýtin að því að þú þekkir eiginlega ekkert sjálfa etrum, þú veist ég var ekki búin að vera etrum sér ég var bara 16. Og, búinu edru núna í nýju ár og það er ekki kannski svona eftir ég að búinu edru, í svona fjögur, fimm ár þá fannst mér eitthvað með en við erum búinu að ná því að læra að labba sko. og síðan að bara með þér með aldrinum að rofast með því að vera að ná smá tíma þótt að tími kannski segir ekki alltaf allt en alltaf fyrir mig þá svona seinist og ár það hef ég eitthvað með bara að ná að lenda sko Mm -hmm. Þótt að bandið hættir 2005-2006 það finnst mér fyrst núna ég verið eitthvað meina að, hér, eða kannski núna eitt, tvö ár, eitthvað svoleiðis vera fyrsta skipti bara bara frekar góður að því sko. það er ekki, þetta er búið að taka þetta langa tíma sko. mm -hmm. og þótt að maður skuli ekki alltaf taka eftir að þetta tekuð þetta langa tíma eða maður þetta er að nota gera ég er búin að gera alheiðling búnir að vera vinna fullu búnings fullt af börnum og eitthva alls konan drasl sko eða mm -hmm. drasl alls konan er þúst skemmtalekt <laughs> og og hérna en samt sem er ég kemur að þann stað að vera ótrúlega bara sáttur með sjálfa sig sáttur við lífið sáttur við umhverfi mm -hmm. sáttur við það sem man gerir sáttur með man líður bara vel mm -hmm. skil ég og þú hefur ég ja. mena þú hefur nota mikið miðla þegar kemur all þessa reynslu og þú, veist, þú Þú ert núna að vinna í, í raun og veru já, já. svolítið bara tónlist almennt. Já, algjörða. Þvist, ég er bara náttúrulega að vinna í því bara alltaf daga. Mm -hmm. Og ég og kona mín eigum og reykum hérna album.ris og sem svolítið við erum sem svolítið nýbúin að gera samning við vísir mm -hmm. og við erum sem svolítið af, af vísir og, og, og hérna erum við að vinna með þeim og já, við stopnum album sem svolítið 2014 og við erum sem svolítið í óktóber 2014 og við erum ný orðin sex ára og það er bara ótrúlega mikið skemmtilegt að gera sjá á ykkur. erum þetta er Íslensk tónlist og menning mm -hmm. sem við erum að fjallum. Þetta er bara fréttir af íslenskri tónlist Já. Já. og viðtökul og alls konar og nú erum við semst að herja rosalega mikið á vefþætti mhm mm undir merkinu Album TV mm -hmm. og við er sínst seinasta album og vísir og síðan erum við að fara í varð enskuna og breyta öllu útliti sem opnar nýr vefur eða nýtt útliti á vefnum og enskir hlutir opnar 8. janúar mhm mm fyrsta daginn Og síðan erum við að fara, eða svo vinna er nú reyndar þegar hafin að, mm -hmm. að við erum að marka að setja okkur í bandaríkjónum á Evrópu. Og þanna að við erum að okkar megin markmið hefur alltaf verið að breyða út bóðskap íslenskrar tónlistar bara á heimsvísu. Mm -hmm. Hvernig vinstu staðan á íslenskrar tónlist í dag? Við eh, sem góð sko. Það mm -hmm. Það hefur mig mér finnst íslenskt tónlist að vera stundum í bylgum sko. Mhm. Mm stundum finnst ekki að gerast og stundum mun fullt að gerast. Mhm. Mm eh uh, rappi er nota að búa vera alveg ótrúlega stór hluti á íslensku tónlist, íslensk tónlist bara seinistu árr. Einmilt. Mm eh -hmm. uh, mart fínt að gerast í rappinn er líka bara mjög mart þreytt. Já. Er gerist í rappinnu. Hvað um, finnst þér þreytt við rappið? Attitude. Já. Uh, sama bítið aftur og aftur. Aftur og afta clap beats uh, trap beats eins og au kallast mm -hmm. þúlust og allt þetta þótt ég fíli ég hlusti mjög miki eða þúlust ég hlusti mjög miki á nýju rappi mm -hmm. og líka gömlu og hlusti líka bara á alls tónlist veist, hlusta ambient og jazz og, og rap og electro og bara name it sko eh uh, and ja, ég er alltaf sko ef ég hlusti á á útlenskt rapp þá er það yfirleitt bara bara UK rapp sko frá bretlandi sko, okay. brestrap okay. það finnst mér, finnst mér alveg geðu sko sonum í líka sem er 15 ára, hann er bara bara á UK rap hvað er það á UK rapi sem er ekki dotatune maður <laughs> <laughs> og bara alveg být <laughs> það er bara, mér finnst það eitthvað með ein, mér finnst það er margt mjög gott að gerast í bandarsku rapi líka og frönsku rapi og japansku rapi mm -hmm. og alls konar UK rapið er bara það er ótrúlega svalt sko, það er eitthvað með einn svona meira ríl og meira strít eða mm -hmm. uh, þeir þurfum ekki að fá sér tattu í andliti til að vera kúl sko, þetta er meira svona alvöru alvöru, alvöru gæjar sko mm -hmm. eða stelpur sem er að gera þetta finnst mér mm -hmm. og kemur svona svolítið meira frá bara þeirra umhverfi, oh, þú veist þetta er, er bara London, er bara grýtt í öndugrándastöf ja, ja. sko og það það sem ég tengið meira við heldur en eitthvað svona æ, eitthvað svona glansrapp sko, mm -hmm. í rauninni Heymir tónlistarmenn er ja, er hérna, eru búin að breytast rosalega mikið bara þú veist þú eru helstu trix sem núna? Ég meina þú veist einu sem gekk eftir dalti út og bara reyna að meika að fá plötusamning. Já. Ja. Nú eru komnar svo rosalega margar aðrar leiðir til að komast að framfæri sko. Algjörlega sko. Ég meina nú eru bara hljómsveitir eða tónlistarfólk að, að meika það í verið á TikTok. Akkurat. Þú veist bara eitthvað laga vinsellt á TikTok og mm. þú ert bara búinn að meika. Þú setur þú allt, allt öðru sem heldur en um það var Já. þá var það líka mikið til að sem er náttúrulega ennþá líka, ég meina við seldum mikið að lögum í, í tölvuleiki og sjónvarsþætti og bíómyndir mm -hmm. og það var líka bara ágættis tekiðlind Já, okkur. það stóð partur að þessu? Já, okay. seldum fæðst enda Furious maður og Alias og FIFA minni mig og eitthvað trommuleik og alls konar drastl Er það verið að kaupa? Hver hjóla bretta myndir og... Því man, oft var þannig að hljómsveitur voru að út einhver sérstök lög bara fyrir einhverja myndir, en var þannig að það að kaupa lög sem voru þegar existing hjá ykkur Já, já, já, eins og stikum upp já. Við stikum upp fór í einhverja töljuleiki og sjónválstætti og bíómyndis og, og hérna, Festlanda Furious eh, tók stikum upp, kefti það við seldum baseline til NBA og því aftarsta lýrana á vellinum heiti baseline og það var alltaf að vera að spila það þ O eitthva svona alls konar. Hanna, en eruðu enn að fá pening fyrir er er enn verið að kaupa tölustrengir núna eða? Já. Ó mm -hmm. Og alltaf var að biðja okkur um að spila, við gætum verið á túr út um allan heim. Er það svona leið? Já, já, Við þú sé ég um allta nei. Hafið eitthva rætta að komast saman aftur eða? Já, ja. Við heimulei rætta. Mhm. Mm og við heimulei vera að spjalla um eh eilti sé ekki grundtvöld fyrir því ég ekki að fara að gerast. Akkurri, er, þa er það bara því því eru þið ekki allir á sama bóti þá að? Já, bara mér eru bara mjög stað sko Já. þú veist þetta er bara að menn eru að gera annað Já. og kannski eru sögumir líka bara menn eru kominu misland frá þessum. Þú veist, sögumir bara tryst bara er ekki það lá, rengur þú veist, ég endur trist að menn eru fara bara svið á eftir sko. Já, það er ekkert mál ekkert <laughs> mál minnstamál í heimi sko. en hvernig er Og... þeirra böndir að oft eru böndin að koma, koma með endur komur þó það er sér búið að breyta aðeins lænöpunni í bandur já, já, ég getum alveg að gera það er ekki eitthvað sem menn er að bæni Ska bara gera þetta <laughs> spila laun bara <laughs> <laughs> <Fá allít. laughs> það er ein hugmynd Já, ég meina að það er alveg, alveg örglega... En ég meina það segir eitthvað að það er, en, að það er enn eftirspurtin eftir ykkur svona mörgum árum eftir að hættu það þá greinilega er já, eitthvað grunnvöldur þarna. Já, já, ég meina að Japan er ofta upp á og eitthvað, mm -hmm. Bandaríkjum og svona og hérna heima líka. Mm -hmm. Þannig að ég vana bara að segja, segja eiginlega nei við stóri gikið hérna á Íslandi bara, held ég að segja nei bara við í gær, sko. Jóha? Já. Ha? já. Þó, og, en þá væntanlega svo sem er biðuðum gigg geta þeir eru hættir og er þá er þá er bið ykkur um að koma saman aftur er bið ég grun. Já. Um já. já. Og það væntanlega átta menn sem þá áði að ef du ert að biðum eitthvað svona þá þarðu náttla hérna punga vel út og, og þarðu takar upp veskið sko. Já, takar upp veskið. Þá þetta er þá einhver aðallegur sem til yfir takar upp veskið. Já, okay. Já. Við fáum mörg þarna. Já. Og paðum mörg gullpeningur. Mhm. Ef bara mjög mm -hmm. ef við það nei gætum haft við gætum, gætum örugglega ekki að vera gerin annað heldur að taka bara nokku kikka á orði sko. Já. Málta dætt sko. sem er alveg örugglega allt mm -hmm. í spila 5 6 tónliga á ári og málta dætt. Mhm. Mm <hæ> <hæ> en kemur bara unga hérna eru er ungu tónlistarmennir á Íslandi eitthvað að leita til eins og þín og svona þú veist bara ja, sérstaklega náttilegi gegnum albúm. Mhm. Mm þú veist við fáum alagríðarlega mikið sent af alls og lögum og fréttum og allt þetta. Mhm. Mm <hæ> og mjög margir að spyrja mig, á, þú veist, hvernig finnst þér þetta og hvernig finnst þér hitt og, og hérna, hvernig finnst þér uh, bara allt þú veist, þá er ég gefið út og ekki gefið út mm -hmm. og þannig ég er bara mjög mikið að líka og, og, og gefa svona mitt teik á á kannski uh, tólestin sem fólk er að gera sko mm -hmm. þannig að það er alveg ótrúlega gaman mm -hmm. og já, virkilega gaman sko, þannig að hefur alveg sko gert alu hluti og líka bara ehm um, við unaðu enn mjög langt með albúm fólki það aðsóknin á albúmi er rosa mikil og og hérna þanna það hefur gert alu ótrúlega mart bara fyrir mig líka persónlega. Mm -hmm. Þú viss mi fyrir stað alu ógeðræðlega gaman og ég brenn fyrir tónlist og sérstaklega íslensku tónlist. Mhm. Mm og konan mín líka Sigrún. Þanna þú viss við erum að vinna í raun við það sem við elskum sko. mm -hmm. Og það er að miðla íslensku tónlist mm -hmm. og koma, þú veist, við, við bara ekki bara áhuga og athegli á íslensku tónlist sko. mm -hmm. þannig að það er mjög gaman að geta verið þeirri stuðu að geta leitbind að ungu tónlistafólki, sko mm -hmm. bara en er triksi þá í dag fyrir þá sem er að koma upp Menna, er, er eitt af triksonum að vera bara nógu sínilegur á öllum þessum plattform, þar að segja þú veist þessum að bara TikTok, efna, Instagram bara e eitthvað nefnum að þú veist aldrei hvar þú gætir fengið eitthvað tækifæ Já, algjörlega. Ég meina, þú veist nú þarftir að vera bara á öllum stöðum. Instagram er nú nota stór partur þessu. Mhm. Mm að vera með Instagram, síðu, TikTok, Facebook eða svona. Lala, -la, þú Já. veist, þetta soldið dotti út Já. þarna sko. Síðan er er þú veist margar leiðir til að nátt að koma áframfæri, þú you veist, know, plötusamneiger er ennþá í gildi erlendis. Og og hérna þey geta nú nota alltaf komið á nokkra vissu staði úti og túra og en, eh, svo er þetta líka bara er bara heppni. Þú veist ertu í gott lag? Ertu réttast staðar í þannan tíma? Þú er þetta make a sense akkúrat núna? Ekki eftir mínútu. Þú veist þann að þeir eru leiðsveita Ameríka sem tónlistamair eða tónlistakonur eða hvernig þá það er líka heppni sko. Já. Það spilar alveg stór hon partur það er fullt af tónlistarfólki sem er alveg sko 10.000 sinnum hægvælegur eða heldur en frægasta tónlistarfólk í heimi og hefur allt þú veist til þess að, bera að vera staðsast stjörnur í heimi mm -hmm. og selja massa mikið plötum eða streyma eða whatever. En þau bara er ekki happy. það verður ekki heppinn. Amett. Þú veist, Marúsía þýpli þú þar séi kannski ekki hérna, alveg sama tegunda tónlist eins og þitt, eins og bara í þessum high þáttum sko hérna ja. Idol Voice og svona. Men sé bara eitthvað sem er kannski búna að vera bara spila á ungurum neðar á lestastöðum og, og svo bara, bara bara eitthvað sem er bara virttu og svo og gítar ah, og akkurat. eitthvað svona dót sko. Það er bara okay, þú vissu þetta hérna high leveligasta fólk fær bara stundum ekki breik. Já, sko. algjörlega. Ah, O það er bara mjög gott þannig sko. Ja. Þannig að það er ekki allt að hæfile hæfilekar fólki sem kanski er að meikað sko. Mhm. Mm ekki ætla ég. Upplifður það líka eins og í þennan hérna, með bara þessi stóru plötufyrirtæki náttla einmitt þar er svona þessi þessi hérna dreyfingi gegnum netið núna er náttla svolti ja. búna að taka það að valdi koma alltaf ofan. Að en já. þegar er var meira valdi plöt var var þetta ekki þá svolti þann að bara, bara handpika, heru, að gera þann vinnsalan. Jú. Þessi þarf að bíða aðeins. Já. Mann var svona. Já. Þeir geta dæst eftir hæfileikum. Nei, í ekki. Þetta er eðlilega bara þannig. Skoðu þá hafi sagt við okkur til dæmis að að hérna herja á straukar, þú þurfir ekki stílistað, þið eruð alveg nóg kúl. Ó hérna eh hvað merki villið þú? Þú vissu hvað föt villið þú? Þú vissu eitthvað? fá stílistað eða eitthvað? Ég bara nei, ég þarf ekki stílistað. Mm -hmm. og, og hérna okay, okay. Og þanna þurft það er alveg ökt er tekin á félirtækjum og sagt bara heyðu þúrt bara svolti lúðalegur við að við viljum að ráða hérna inn í stílistafa við viljum að gera það annaðs bara kól tónlistin hjá er ekki alveg b -b -b -b -b -b en fyrir okkar parti þá fengum við bara algjört artistic freedom mm. og við segum bara nei við stílistafa þonne fengum bara vera við sjálfur mm -hmm. en það er mjög oft í sem fólk er bara tekið og sett ykkur hólf einmitt ja, en líka náttla þú ég líka gert bara líka þannig gera gera 10 samningar á dag mhm mm það er kanski bara ehtt prosentafersu sem er actually tekið og sett ekko púður í sko. Sem eru bara settu holdi Akkur. 3 4 ár og svo bara láti droppa jafnvel. Þannig að ég þúlust að komast að samning hjá stóru fyrirtæki er ekkert endilega bara hvað er búna að meika. Nei nákalla. Þú það er ekki allt sett púður í allt sko. Er vírum bara heppnir eins og þú segir. En kemur skater í hérna það er alltaf ex hópur sem er með ástríði fyrir svo eða <laughs> Fyrir marga er þetta bara, eins og þú sagði, hvernig orðar það er það að spýta á hjólum. Mm. En, hérna, en þetta er náttúrulega svakaleg í raun og úr og þeir sem að verða góður ja. í þessu náttúrulega er að æfa alveg brjálaðislega mikið. Brjálaðislega mikið. Er þetta stór heimur? Þú veist, þeir peningar í þessu og... Já, já, já, já. Þetta er hjúts. Þetta er lítið á Íslandi. En þetta er hjúts úti. Ég meina að staðstu nöfnin í þú að fara í villum og keyrum og á flottastu og allt þetta sko. Þannig að þetta er þetta allraher hhuge scene og ég meina hjólumbretti var núna fyrsta skipti á að vera óólýpísk leikunar núna. Andra er nú óólýpísk íþrótt. Þar er svona skipta skoðunina með það veist, hardcore skaterinn er ekki að fíla það. Nei. Djokkarnir er að fíla það. Þú veist og, og það er svona tveir heimar óólýpíísk eða þá bara street skate. Hvernig væri keftist skate og óólýpíísk leikunar bara þú veist er það eh þetta kemur mér endilega flokka með bara svona street mm -hmm. En þá er er, er þetta bara skate með svona kwartur pipes og reilum og trappum og köntum og alls konna þannig. Mm -hmm. Og síðan er bara keft til þí og þú færð kannski mínútu, eina tvær mínútur til að gera þitt runn. Mhm. Mm og þú varðr þú þannig og svo er kannski best trikk. Þanna okay. svo er bara stig, það er bara dómara sem kemur stig fyrir hvert runn. Mm -hmm. Og svo er bara er stigagjöf sem ráðar í hver vinnur. Ja. Og þetta er orðið alveg hjúls, bara rosa stór heimur sko og mikli, mjög mikli peningar í þissu líka eftir að þú veist stór fyrirtæki eins og Nike og Adidas og fleiri eru að fara að dæla í þetta peningum sko. Já. Þannig að það á náttla stækka þetta alveg gríðlega. Er einhverur skuli er náttla með hérna í á snjórbrættunum er að Halldór Helga og svo er hérna Heiðarlaugur vininn minn er svona var uh, langt með að mega living á því að vera surfari. Já. Já. Er einhverur er einhver einhver í hjólabrættunum í Íslandi einhver efnilegur eða einhver sem að ja er mjög margir kanski náð. Það er enginn sem mun engin sem hefur náð alveg í gegn ennþá. en það eru nokkrir alveg mjög efnilegir mm -hmm. sem ég sem alveg að náði sko. og líka er bara að koma upp núna bara ný kynslu á skeiturum sem er bara geggjæðir mm -hmm. og, en það sem allt er líka á Íslandi er aðhald í kringu sportið Já. þú veist, ég á og reyk hérna hjólubartafélag reykjavíkur okay. og við erum sem að það er íþróftafélag inn í ISI og IBR og bara reykjð eins og bara eins og breyðablikið eða káir eða eitthvað og það vantar það sem sko vantar írunni í kringum eh hjónabalta íþróttanna Íslandi er nú bara alvuru innanhússastað. Eina lit. Og hérna og það, og, og það sé rekið sem slíkt. Mhm. Mm Skildu ekki rekið bara sem eitthva eitthva hang heldur bara rekið sem bara er íþrótta. En hvað Hús. er þig eins og núna þegar að komið hérna hálska úti og hvar eru þú þá að æfa núna? Berum húsnæðislaus. Já. Og við erum búin að vera þá í ár. En okay. við erum að vinna við erum vinna sem sagt, að húsna eða það semst við erum að skoða okkar möguleika. Mm -hmm. og, og hérna þannig það er bara allt í vinnslu þar í runni sko. Já. En þú sést ég brenn fyrir þetta en þá. Þú sést ég bara eh uh, þa seinansta sem ég geri á hverri einasta degi þegar allir eru farnir að sofa þá tek ég 20 mínútur að horfa hjólapart víðíó á YouTube sko. Er það svona Alltaf. En hva hva skeitir sjálfur? Sko þegar ég er með skólan og námskeiðin og verið að kenna þá er það þú sést En þegar er ekki að því, kannski einu sinni í viku. Einu sinni, kannski tvísar. Tvísar, já, einu sinni tvísar í viku. En, það er bara mjög mikið að gera náttúrulega. Þú veist, ég á, ég á heila hljómsið börnum, sko. É, og ég á fjögur börn og og hérna þrjú fyrirtæki mm -hmm. og þannig að er bara mjög mikið að gera. En ég er alltaf til að setja allt á heilina til að fara skeita, sko. Ell ég líka bara aðrar íslendingi get líka að fara að skéita með strákunum mínum sem er 9 og 15. Einmilt. Anna það er bara ótrúlega gaman að geta að fara með þeim sko. Já. Það er gægga. Anna, varðar að taka augun <laughs> á honum koma. Nei, ég er með hérna dóttur mína og eitthvað. Allir komna þennan hald. Já, einmilt, einmilt. Er gaman. Já. Hvern hvernig, hvernig ég, enn að ég spyr fólk oft í lokin eh af því þetta búið að vera áhugavert ferðalag hjá þér. Já. Hva hvað ef að með allar sem kemur Fuck. Úf, mm. Það er svo mikið mær Ok, ekki vera að fá þetta Þetta er að þetta er nokkur ráð sko. okay. <laughs> Bara í rauninni um, Þú veist, ég finn það alveg Ég er náttúrulega 44 ráð sko. Og ég finn Alveg rosaðan mun á mér núna Og til dæmis þá mm -hmm. Þú veist, ég hefði sem nenni að hanga með mér 18 ára mm -hmm. Í dag, sko því þúst í maður er bara róast og og þúst á þig bara og vonandi eitthva þroskast til þess betra sko. En en hérna samt sem áður var bróxla gamann á sama tíma. og að ég geti þú leið breyta neinu. Nei. Bara ekki neinu. Nei. En að kannski eh uh, geta það ráð að uh, slakka hans meira á þá. Ég var, við vorum svolítið triltir, sko og ég er öll að það bara að til að það aðeins Ég var alltaf verið mjög rólegur eðlisvari, mm -hmm. þú veist en ég var samt alveg, alveg sko, ég meina alkólu, ég drakk alltof mikið og gerði alls konar, þú veist uruglega, og ég er kannski aðeins að slaka mm -hmm. þú veist, ég að það væri svona, heldur góðu lífsregla bara, stundum ég líka bara gott að setja niður og hugsa lefið þess aðeins að spá í h Því þysma er ekki að vera alltaf á milljón. Að fá líka góð, bara góð ráð fyrir okkar öll núna. Já, þys ég held ta. Slaka bara stundum á það, bara þess slaka án sá bara. Ég heldum að ma verði líka bara að gera það. Því þys ma verði líka bara uh, pff, leifa sér og njóta sín sko. Leifa sér. Þys ég gerði ekkert annað en í mörg árr þegar við vorum að byggja upp albúm. Þá vanni ég myrkran um villi. Bara dag og nótt og við gerðina eina en sem áður er í meðvitaðar um það núna að ég þarf stundum bara að fara að skeita. Ég þarf bara að eða pörgumat eða bara slaka mhm mm eða bara hlusta á konur tónlist eða eitthvað sem er bara sem ég fíla einuitt eitthvað sem kemur man í bara svona svolti flæði þannig að maður akkurat allt sem kemur man inn í inn í núoe og maður er eitthvað einn aðra svona íta öllu því sem er í gangi bara í burtu og meðan Já. maður er aðeins sko Já. hvað svo sem það er akkurat það er bara nauðsynlegt annars verður fólk bara geðveikt þú veist að það er staðlaus og að alltaf að hugsa um 10 hluti í einu mm -hmm þá bara og fyrsta lagi þá narðaldun eitth. Þú narðir ekki þú narðir ekki að, narði að einbeita þér á einn hlut. Mhm. Það var 10 skilurðu. þá mun munur mun hlutirnar er aldrei ganga upp sko. Nei. Þannig að það er það nauðsynlegt að setjast niður og slaka án það. Mhm. Mm Ég snýndi ekki gefa mér þar ráð. Sko. Góð lokorð. Yes. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.